Ніби два вибухи гранат, і вже подумали, що до того бою мали причетність і чергові на спостережному пункті. Побачивши огрядного латиша й галку, який йшов позаду, спираючись руками на автомат, що висів у нього на грудях, присутні на базі розвідники полегшено зітхнули. На нас наткнулись солдати, і ми тікали через болото, пояснив Латиш. «Зараз жигав ці чаю, а я до хутора й на галявину. Повинен же хоч сьогодні прийти август». «Першу передягнися в сухе», – порадив командир, і, оглянувши своїх розвідників, додав. «Латиш піде скоробом». Усі зрозуміли, чому скоробом. Не з'явиться ще пів біди, аби не з лісовими котами». Та вголос короб цього не сказав. Однак думки його читав не тільки Латиш, а й кудрявий. «Ти певен, що зустрінеш Августа біля поваленого дерева?» запитав короб у Латиша, припинивши дмухати на ломачча, що загоралася над двома казанками. Латиш не відповів. Він роззухся і став сушити чоботи і онучі, тримаючи їх над богним. Час минав повільно, як поволі сушилася одежа, чоботи. Латиш і Галка були вже у сухій білизні, одягнені у фуфайки товаришів. Підсушившись і почаювавши, Латиш, а за ним є короб, пішли на місце зустрічі з Августом. За півгодини Галка повідомив. Центру – блискавка. 18.10.44 зранку до 16 по шосе пройшло два полки піхоти, артбатарея, 93 критих, 23 вантажних машини, обоз із 470 возів, кудрявий, тайди ще не знайшли. «Згортай рацією», – сказав Орел, підійшовши до радиста. «Очекай, молодиша й Коропа, вони принесуть якісь свідомості», – заперечу Галка. «Тоді знову розгорнеш свою шарманку», – сказав Орел, озираючись. «Щось тривожно в мене на душі, та й сон поганий минулої ночі снився, зовсім голу незнайому жінку бачив» яке завжди верзеться перед сутичкою з німцями або лісовими котами. У тебе губи щось дуже червоні, мов ягоди, та щоки палають. Нічого особливого. Обманюєш. Орел притулив руку до галчіночила. Якусь би таблетку чи порошок тобі проковтнути. Та вся ж медицина у тайді. Підійшов Кудрявий, який під час радіосеансу стояв на варті. Ще коли галка і латиш повернулися, він зрозумів – радиста температурить. Вечеріло. Всі троє мовчали. На серці у кожного сум. Орели Кудрявий співчутливими поглядами дивились на радиста, а той намагався Приховувати свою хворобу. Та це не виходило. Галка то тремтів від холоду, то йому ставало душно. Що ж це ти розклеївся? Нащо було підползати так близько до шусе? запитав командир і сам відповів. Та воно так. Хочу вже, щоб надійніше, щоб упевненіше. А потім отак доводиться жалкувати. Раптом кудрявий підвівся і вигукнув Наші коропі, здається, Август. На устах сяйнула усмішка. Таки не підвів хлопець, прийшов. А де ж латиш? здивувався Орел. Мабуть, пленте десь позаду. Стомився ж після бані сказал Кудрявый. Да уже тут короб и Аугус